Umiu roe jikaка Haji. Da I'm gonna be a champion of love. Champion of love. Champion Veselie maximă, așa cum ar trebui să fie fiecare dimineață până la urmă. Nu doar cea de luni, cea în ziua în care ne întoarcem la serviciu, să tui de-atâta weekend, de-atâta stat, de-atâta ieșit în parc. Uh -huh. Și așa mai departe. Își vesela? Da, începe săptămâna. Uh -huh. Am eu un duș rece aici. Că ce? Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din România, care uh -huh. gestionează această problemă și face statistici, a anunțat noua situație a epidemiei de rujolă din țara noastră. La sfârșitul săptămânii trecute erau înregistrate 6.124 deci de cazuri. Cu o săptămână înainte fuseseră 5.728. Deci un plus de 396. Practic, hai să zicem, 4, a crescut cu 400 de cazuri într-o săptămână. Uh -huh. Asta este situația epidemiei de rujolă în România. Ceva dramatic... Vă spun, este dramatic. Sunt și 26 de decese. Ultimul deces, un bebeluș de 5 luni, nevaccinat, pentru că vaccinul începe la 12 luni. Um, asta ca să înțeleagă cei care nu-și vaccinează copiii... De ce pot, i -i pot afecta pe cei da, din jur. De ce trebuie să-ți vaccinezi copilul? Ca să-i protejezi și pe cei nevaccinați. Auzi, așa o fi peste tot, mă gândesc. Nu. În acest context, voiam să vă spun asta, ca să punem în context. În acest context, avem o reacție în Italia, pentru că Italia este a doua țară europeană ca număr de cazuri de rușiolă și ei se conform, conf, confruntă cu o epidemie puternică, dar, deci, guvernul italian a dat un decret lege prin care schimbă regulile de vaccinare ca urmare a epidemiei declanșate în această țară. Sunt 2500 de cazuri confirmate în Italia. Comparația asta cu România. România sunt 6124. Italienii sunt de trei ori mai mulți ca noi, 60 de milioane de oameni în peninsulă, la noi 20 de milioane, să zicem 20, de fapt probabil că suntem mai puțini în țara asta. Pe Italia, sunt Italia. Italia a decis să condiționeze intrarea copiilor în colectivitate de vaccinare și mai mult să le aplice sancțiuni dure părinților care refuză imunizarea. Decretul acesta prevede că toți copiii între 0 și 6 ani pot fi înscriși în colectivitate doar dacă părinții prezintă carnetul de vaccinări și certificatele medicale cerute de instituție. De asemenea, sunt prevăzute sancțiuni financiare severe pentru părinții care refuză să-și imunizeze copiii. Până, a, până acum, sancțiunile erau de câteva sute de euro, dar sumele din decret anunță adevărul.ro vor fi de 10 sau chiar de 30 de ori mai mari în funcție de importanța vaccinului. Alte state europene care s-au confruntat cu epidemia au decis să instituie și ele reguli dure. În Franța, în primăvara lui 2015, s-a stabilit că obligația de a vaccina copiii nu încalcă Constituția. Părinții francezi sunt obligați să meargă la vaccinările obligatorii în caz contrar fiind amendați sau chiar pasibil cu închisoare de până la 2 ani. Acestea sunt țări mult mai mari ca România, în care epidemiile afectează mii de persoane, dar, proporțional, problema este mult, mult mai mică decât în țara noastră, unde vă spun, v-am spus, sunt 26 de decese, ceva incredibil, suntem în 2017 și mor copiii de rujolă pentru că nu sunt vaccinați, și în acest timp guvernul își pune palma în fund. odată, pentru că nu se găsesc, e în continuare, criză de vaccin, da? Și toate declarațiile sunt că urmează să se rezolve problema. Parcă suntem în Venezuela aici. Apare câte un oficial, prim-ministru sau ministrul sănătății și ne spune cât de curând se va termina penuria. Parcă suntem în Venezuela, vă spun. Și în al doilea rând, pentru că liderul politic al majorității, și anume domnul Liviu Dragnea, nu înțelege ce înseamnă vaccinare obligatorie și face tot soiul de declarații nepotrivite um, în public... PSD, deci partidul de guvernământ nu îndrăznește să tranșeze problema și totul rămâne așa în aer. Să nu fie vaccinare obligatorie, nu contează câți o să mai moară. Cam asta cred că zice domnul Dragnea și cred că zic PSD-iști. Este Eu o atitudine... Cred că Eu cred că nici măcar nu se gândește, la mă rog. Este o atitudine absolut criminală, este un, nu e un cuvânt prea puternic, este o atitudine criminală. My, life. My, life. My life.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 stracție cu Mobil One. Câștigă acum un Mastercard preîncărcat. Cumpără uleiul de motor Mobil One de la Lubexpert cu eticheta promoțională din serviciuri sau punctele de vânzare și cheltuie banii după bunul plan Mobil One, pentru mașini performante și șoferi fericiți. Consultă detaliile campaniei pe lubexpert.ro.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 Ascultă la radio cu Andreea Esca la Europa FM. Cum este chimie Esca? Eu mă la la la la care juca în Escu. Înțelegi? Deci Escu pentru mine o piesă e ca și ea spune Tudor Mușatesca sau Mihai Eminescu. Înțelegi? Sunt Andreea Esca și vă invit în această sâmbătă de la ora 12 să fim împreună la radio la Europa FM. Europa FM, 7 și 29 de minute. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM. Ascultăm Busy Day și astăzi, mai segura cu noi, bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Apropierea alegerilor anticipate din Marea Britanie ar putea pune probabil la încercare grea cele două partide dominante, așa cum Emmanuel Macron a lăsat în offside în Franța, atât stânga cât și dreapta. Pretextul la englez este desigur Brexitul, care deși a creat acum după vot și de la și de conservatori, tot ne mulțumește jumătate din populația Marii Britanii. Și totuși, așa rigizi cum îi știți în respectarea regulilor, probabil britanicii tot despre repetarea referendumului pentru Brexit vor vorbi cel mai mult în campania asta electorală. Busy day cu Moise Guran, la Europa FM. Am vorbit recent cu un englez care, deși pro-european convins și conștient 100% de prostia pe care poporul său a făcut-o votând ieșirea din Uniune, nu concepe în ruptul capului ca rezultatul referendumului pentru Brexit să nu fie luat în seamă. Esența democrației britanice ar fi în cazul ăsta topită, mi-a zis. Mi-ar plăcea să putem rămâne cumva în UE, dar țin mai mult la democrație decât la asta. Foarte corect ce spune omul. Nu ai cum să nu respecti un astfel de punct de vedere și totuși politicienii sunt politicieni peste tot. Iar apropiata campanie electorală pentru anticipatele din Marea Britanie? Nu are cum să ocolească acest subiect al ieșirii. Inevitabilă, în aparență, acum după declanșarea articolului 50, ea poate fi totuși dezbătută în scop electoral, mai ales în condițiile în care negocierile cu UE devin tot mai contundente pe zi ce trece. Nici o înțelegere nu se prefigurează până acum să știți, iar plecarea Marii Britanii din Uniune, plătind 50 de miliarde sau mai mult, dar fără a mai beneficia nicicum de banii din bugetul comunitar, e o absurditate totală. Prinsă însă, fără marge de negociere, sub presiunea unui tratat semnat, cu datorii ca așa dar și sub presiunea destrămării UK și chiar sub presiunea propriului referendum, Marea Britanie nu se poate ridica să plece pur și simplu de la masa de negociere cu mai amenință cât un politician britanic. Asta nu fără a-și provoca singură un rou uriaș, căci o astfel de atitudine ar izola economic de continent și ar arunca o înapoi în timp câteva decenii, probabil. Așa că, păstrând un mare respect pentru democrația britanică, probabil rolul viitorilor conducători de la Londra va fi acela să găsească o soluție de amânare măcar a ieșirii din Uniune. Până spre anul 2020, când se încheie actualul exercițiu bugetar. Ar putea să-și plătească astfel contribuțiile, beneficiind totuși de întoarcerea banilor ca orice stat membru. Și cine știe, până atunci poate mai fac un referendum. Mai siguran și Busy Day, rămânem cu ochii pe tine, Moise, la unu și un sfert. Știm că revii la Europa FM cu România în direct. Pastila Busy Day v-a fost oferită de Transilvania, Banca Oamenilor Entreprinzători. 7 și 31 de minute, averse și descărcări electrice astăzi local în regiunile sud-estice, dar și în zonele montane și submontane. Cu totul izolat, cantitățile de apă vor depăși 15 litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla mai tare în regiunile estice și la munte, maximele vor fi de la 17 grade pe litoral până spre 28 de grade în Oltenia. În capitală, nor mai ales în prima parte a zilei, că trecători vor fi ploi de scurtă durată și posibil descărcări electrice. Temperatura maximă astăzi în capitală, 23 de grade. 17 grade acum la Calafat, cel mai cald, mai răcoare este la Mircurea Ciuc, întorsura buzeului și la Toplița sunt 10 grade. 7 sunt la Sinai, 11 în Bistrița, 13 în Târgu Mureș, Alba Iulia, Brașov și Constanța, 14 grade în București, Sibiu, Cluj și Suceava și 9 grade arată termometrele acum la Predal.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 Ah, asta era la promoție! Fără temă că ai ratat cea mai bună ofertă! Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de doar diferența! Vino la Altex, numărul 1 România la categoria aspiratoare și iați aspirator cu sac! Samsung putere 1500W, de compact și ușor de manevrat, cu 30% reducere la numai 244,9 lei!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 Lidl. Meriți să fii surprins!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 Oferta completă pe Raiffeisen.ro sau în orice agenție Raiffeisen Bank, de 20 de ani împreună La Orange ai cele mai performante Smartphone-uri la super prețuri Plus dublu trafic de net la portare Huawei p 10 Lite la 0 euro Cu abonamentul Orange Mi 26 Și Samsung Galaxy S7 Edge Cu doar 69 de euro Și Orange Mi 31 Ofertă speciale în orașul tău până la 31 mai Detalii în magazinele Orange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 Don't care, no mind, mind, mind. We livin' our lives. Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM E trecut de două noapte îmi străpunge liniștea O bătaie repetată Insistând la ușa mea Credeam că cu descuiat Mai devreme așa era Dar probabil mai devreme Eu credeam că mă iubesc Și mă îndrept spre ușa Să mă uit pe vizor Tu îți cauți cheia rătăcită Crezând că eu dor Dar stai liniștea să te aștepti, Nu mai ești bineferită, Am deschis la să te de unde vii la asta? De unde ai umblat? Mi-i cu haina și fonată și cu părângă. Ai uitat unde-ți casa Și de mine ai uitat Iată amintirii și du-te la mine escuia De unde vină?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 fă și cu panul negru Ai uitat unde e casa și de mine ai uitat Iată amintiri și tu te că la mine e ia amintirile și du-te că la mine e cu iat. De unde vii la ora asta? Pe unde ai umblat? Vi cu haina și fonată și cu păruri derajat Ai uitat unde ți-e casa? Și de mine ai uitat Ia-ți amintirile și du-te că la mine e cu iat. De unde vii la ora asta, dragă? Poate din Slobozia, uite de unde ne salută Luminita în... Exact. Lumința e în concediu, ne salută din prima zi de concediu, cu ploaie la Slobozia, dar cu soare în suflet. Ce frumos! Vezi? Cum e domn? Cum e viața în Slobozia? Cum o cheamă? Lumința! Lumința, bună dimineața! Spune-ne, cum e viața în Slobozia, domne. Chiar așa? N-are cum să fie decât foarte bună, pentru că se recepționează perfect Europa FM. Uh -huh. Sunt atâtea orașe interesante în țara asta și o grămadă de orașe neinteresante, e adevărat. Dar sunt orașe în care oamenii ar vrea să se mute. Am văzut, da, am văzut. Aparele de București. afara de București. București este pe listă. Am văzut zilele trecute un top. A făcut Banca Mondială un studiu care ar fi orașele din România în care cei mai mulți români ar vrea să se mute. București este, dar pe locul 2. Pe locul 2? Da, pe, pe primul ci... loc cine? Clujul, cine? Da, Clujul. Asta e. Clujul este pe primul loc. 15% dintre. mă rog din trerespondenți, de 15% din populație, cum ar veni, că era un sondaj național, ar vrea să se mute Cluj. la Cluj-Napoca. Pentru că acolo sunt slujbe bine plătite, pentru că orașul crește. Mă rog, e și trafic, al n de tot acolo. Am fost în Cluj, am făcut emisii, am, ne -am mirat de cât de rău poate fi traficul. Um, dar cam asta ar fi. Sunt evenimente zdravene acolo. Am văzut că tip. și națională joacă numai la Cluj în ultima perioadă. Da. Mai Deci domnul Boc mai face lucruri Sunt reduceri de impozite pentru firme Și uh, Colegii de la Știrile ProTV Care au documentat și subiectul Afirmă că Mă rog citează niște studii care spun că În deceniu Peste 200 de persoane ar putea migra în Cluj Vă imaginați ce se întâmplă acolo? Da de ce domnule numai în Cluj? Că sunt atâtea orașe frumoase Uite mie îmi place Eu aș, aș duce în Brașov îmi place Brașovul de nebunesc. A zice, oricum, pe, pentru un clujean, că voi să spun asta, pentru un clujean, cred că cel mai râvnit loc de muncă, rămâne ministru la București. Sau prim-ministru la da. București. Săracul domnul Boc a venit aici, a fost prim-ministru, l-a înjurat o țară întreagă, s-a întors la Cluj, s-a ales primar și uite că face niște treburi. E adevărat, înțeleg că și cumpără niște refugii sau ce cumpără el? Chioșcuri. Așa, chioșcuri -chi chi da. de 35.000 de euro bucățică. Dar da. dacă ar fi... 2 la separat. 70. Da, dacă ar fi... De fapt, hai să, hai să facem așa, în dimineața asta. Să vorbim cu voi la 0372069599 și să plecăm de la această întrebare. În ce oraș v-ar plă plăcea să trăiți? Sigur, poate să fie și orașul în care trăiți acum. Care ar fi orașul visurilor, așa, știi? Poate da. să fie din țară, poate să fie de afară. Eu ar trebui să trec peste iași, că am plecat de acolo, deși m-aș întoarce oricând. Dar da. îți spun așa, alege brașovul. Brașovul. Și mă gândeam în, în dimineața asta, domne ce liniște a fost la brud. Bă, mai la ciumbrut să stau un an, doi. <laughs> da. <laughs> a serios. plăcut mai ales partea aia cu viță de vie de acolo nu, nu, că era nu, liniște, Nu, nu. A? Lasă, tu, mie mi-ar mi plăcea la ciumbrut. Uite, e liniște, nu Vezi? te bate nimeni la cap. Vezi, dacă am avea a, o țară cu un nivel de trai ridicat, am putea să facem un post de radio local pentru o comunitate de asta, câteva orășele mici, știi? Aiud, ci un brud și ce mai e pe acolo mm. Faci un post de radio local Te cunoști cu toată lumea, transmiți, linii, liniștit Toată viața, aer curat da. Și faci și dedicații da. în cunoștință de cauză Deși altora s-ar putea să le placă Orașele zdravene, adică să fie unde Bucureștiul, v-am zis E orașul al doilea Pe listă și Timișoara pe locul 3 Dar cred că Bucureștiul este un oraș În care oamenii vin să câștige bani și să plece Mai departe, dacă pot Adică să-și cumpere o casă în afara Bucureștiului sau, nu știu, să facă bani, să plece, să facă școală dacă sunt tineri și să plece afară sau să învețe câte ceva. Deci, în ce oraș v-ar plăcea să trăiți? 0372069599, puteți să ne spuneți și nouă, sunați-ne sau pe WhatsApp la 0728111222. Eu aș putea băga mâna în foc că Luca nu s-ar muta din București. Niciodată. De ce? Nu în țară. Dar unde? Adică așa, De afapt, nu, de iau de pe rând. De ce de nu te -i m -i m -i muta din București? În străinătate? Na, mai sunt locuri. Și în străinătate unde te Dacă ar fi. În Italia. Fi. În Italia. În Toscana. În Toscana. În Siena. Da, bă, dar sunt... Așa că îți spune și strada imediat. Sunt strada... Ce Praga numărul 4. Na narciselor. Da, cum oi cu, cu rujolii. Nu știu, uh -huh. <laughs> De, de ce în Siena? De mâncare. <laughs> de mâncare. <laughs> îți găsești ce vrei, poți să-ți faci mâncare liniștit aici. Care nu-mi place acolo? Ce anume îți mult? place în Clima tot. Uh -huh. E clima foarte plăcută în Toscana. E cald cam tot anul, dar nu foarte cald. Mie nu-mi place foarte cald. Da. 20 ceva de grade, așa. E o primă vară perpetua. Uh -huh. Mă rog, vara e mult mai cald, dar în general asta e temperatura medie. Papa bun. Liniște e frumos Mie Clujul ul mi plăcea Ca să fiu cinstit Adică Cam aglomerat, mă totuși. tentează cluj Lasă ca și București e aglomerat Lângă Cluj că Sibiu, pe aici. Nu, Cluj Lui Vlad îi place Clujul, Dar s-a mutat în Corbeanca știi? E și aproape de vest și de când s-a mutat ce? Plouă într <laughs> Pe cuvânt, s-a schimbat clima da. Gabriela ceva. cu e la 037-206-9599 Bună dimineața! Bună, Gabi! Bun. Bună dimineața! Bună! M aș muta undeva, aș lua păricioara asta, aș duce în altă parte unde oamenii sunt mai uh, dau dovadă de mai mult calm. Stai puțin, tu ai mutat toată țara? M aș muta-o așa, da, aș într-un bol aș muta-o cu totul și cu totul altă parte uh, unde să schimbăm mentalități unde să lucrăm mai mult la a foarte bine la ce fac referire, la gradul da. de necincire, da, de deci educație. Tu vrei, tu vrei miracole? De... Tu vrei... Da, aș vrea, da, aș vrea. Dacă se pot face miracole, ar fi minunat. nu trebuie să face... muncim la miracolul ăsta, că altcineva nu ne ajută să știi da, noi, ajută fără, da. noi trebuie să ne schimbăm, în primul rând. Nu există un miracol. Adică nu există vorba prietenilor de la taxi, criogenia salvează România, să ne trezim peste 20 și ceva de ani. Au trecut 20 și ceva de ani și nu ne-am schimbat prea mult. Nu prea. Gabriela, îți mulțumim. 0372069599. Ligia, bună dimineața. Bună, Ligia. Bună dimineața. Bună. Sunt Timișoareancă. Ce frumos. greu, m-aș muta din Timișoara. Da. Dar dacă ar fi să alegi așa, unde te-i duce? Dacă tot aleg. Uh, tot zona sa Ardealului m-aș spre Târgu Mureș da, l-am vizitat e un oraș foarte frumos, e pe coline e mm -hmm. super splendid, mm -hmm. așa ca și traș acum nivelul de trai nu-l cunosc dar Așa, la, mai încolo, mai spre Bătrânețe M-aș retrage undeva, spre cum Mureș Dar tu stai într-un loc foarte frumos Acolo, plus că ești aproape de Belgrad de unde... provocat-o da. da, <laughs> E da. adevărat că nu vom mai face șoseaua aia E spre expres, exact. că nu mai vor sărbii da. da Mulțumim tare Hai să vedem Florin unde se duce. Bună dimineața Bună, Florine Bună dimineața Salut Salut, din ah, ce mișto. Sunteți pe locul 3 deci, este al treilea oraș favorit în, în care s-ar muta românii. Da, eu Nu, no, e unul aș aici, în Timișoara. Mie mai mult în place aici, sunt o drămadă de locuri de bunză, deci... Da, și vaporet. Aș... Aveți vaporet, o vă faceți și metrou? Da, avem, dar nu, nu prea umblă. Mm -hmm. El deci, nu prea circulă cu am prea văzut ce... Da, da, uite, noi ne-am făcut fotografii cu Vaporeto da. și suntem mândri de asta. Mulțumitare, ne, ne iubește. Fărin. Am înțeles că domnul primar, că noi suntem emisiunea favorită a domnului primar, adică nu doar domnul primar e primarul nostru favorit, ci și... Și invers. Da, da invers. și invers. Și are mult umor, îi plac foarte mult glumele noastre, de fiecare dată când glumim cu el, râde în birou, ascultă. Bogdan, bună dimineața! <laughs> bună dimineața! Bună dimineața! Bună. Să nu spui că ești din Timișoara. Nu, sunt în București. Așa. Nu, nu m-aș muta ieri, aș rămâne în București. Da, de ce? Aș muta, aș muta pe alții de aici. Să, să l putea. -ai cum, pui, <grijă> este un oraș. Bogdan, ești mulțumit de trafic, de toată lumea vorbește de trafic uh, de tot. Sunt taximetrist. Stai, ești <grijă> Am devenit imun. Stai, ești bucureștean jet pe jet din Paris, bucureșteni? Uh, da. Ce să vă zic? Ce, uh, da. <grijă> e așa, și așa, no, așa. Nu, așa, nu, așa nu, nu, nu. Da, da, da. Nu am rude La țară Și mi se spunea Când, da. când plecau toți copii La, la țară Dar eu am întrebat, dar noi nu avem țară am înțeles. Auzi, Bogdane, Auzi? dar părinții tăi sunt bucureșteni? Părinți, bunici, străbunici. A Ești tare, frate, te înțeleg de ce Aici vine? Da. Uh, aș muta și Anumiți primari Poate știți despre ce vreau să vorbesc Da, da, da, da, da, da. Bine, Bogdan. Ce să-i faci? Primarii mai mutăm noi odată la patru ani. Da, câteodată. Câteodată, da. Ioan, bună dimineața. Bună dimineața. Bună, Ioane. Târgu Mureșean. Așa te vezi? Târgu Mureșean și cu drag și cu tot ce bine după dragul ăsta nu m-aș mutat din Târgu Ligia, a zis că s-ar muta, muta în Târgu cu, cu dragul și, și primim, dacă e cazul. Mamă, n am mai fost e... în din 1991. Nu, nu Okay. Da. E ok, e ok, ai risit, traficul e mm -hmm. pot să fac meseria fără probleme. Se sperie prea mult de el pe chestii de etnie și așa mai departe, și stau departe. Și asta ne bucură că rămâne ai e, uh, e cel mai mare oraș din România are gara la Sușoara și aeroportul la <laughs> Bună Bun, asta. <laughs> da, am văzut, Ioan... deci, în Târgul și am văzut o scenă când am fost atunci, în 91, era reporter eram într-o mașină și se mergea foarte încet. Erau și foarte puține mașină se mergea foarte încet. Și într-un loc era un semafor. Nu știu de ce era nevoie de semafor în intersecție aia, dar era un semafor. La semafor o mașină, în spatele acesteia o ambulanță cu girofar. Pornit. Venise în spate. Și noi a treia mașină. Și eu mă uitam, eu venit din București. Și eram... Cât o să stea ăla din față înainte să dea că ăsta din spate cu girofarul? Stăm, stăm, stăm... Și după vreo 10-15 secunde, domnul de pe ambulanță, politicos, a dat un atât. Dar a așteptat să se pună verde, după ce a... Țare. Da. civilizați. Mamă ce... Mai stai de vorbă cu lumea. Alex. Acolo. Câteva secunde, bună dimineața, Alex. Bună dimineața. Bună, Alex. Ia salut iau. din trafic de la Cluj. A, a, vezi? Cum mai e? Sunteți pe primul traficul loc. Traficul la Cluj. Eu aș avea două opțiuni. Ia. În România, Timișoara. Așa. Un oraș foarte deschis, oamenii foarte deschisi, cu perspective foarte mari și legat, practic, din punct de vedere al infrastructurii, cu tot ce înseamnă vest. Da. Corect. Și cel mai aproape de suflet rămâne Barcelona, Aha. unde am stat 17 ani. Aici Dar din 17. motive personale, trebuit să mă Da. Dar Așa din că... punct de vedere al infrastructurii, Barcelona e legată și ea de multe alte... Da, da, din punct de vedere al infrastructurii și al turismului, primăria din Barcelona e disperată, pentru că numărul atât de mare de turiști din acest oraș le pune la grea încercare infrastructura și acum fac eforturi să limiteze uh, influxul de turiști. nu nimic, mergem noi, mai, mai insistăm. Mai nu mai mergem, e aglomerat acolo. Nu mai Mulțumim fac. mult pentru telefoanele de astăzi. 7 și 54 de minute vin știrile Europa FM și Republica Fantastică România imediat după. Receptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. În tribuna 0 cu Ovidiu Ioannițoia. Astăzi, de la ora 21, Gheorghe Hagi vine la tribuna 0, la Europa FM. Alege să fii parte din joc.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 Te aștept să schimb Unele lucruri chiar merită schimbate. Acum ai la practică raft metallic, 4 polițe reglabile suportă maxim 160 de kg la doar 36,99 lei, cumpără și online pe practicer.ro. la, casa, la casa. E greu să mă trezesc Marți deja simt că obosesc Miercuri eu o zi prea grea joi stau rău cu energia. Vine la weekend mă gândesc Sâmbătă-n apuc să fac tot ce doresc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 fiecare alege și tu produse marcă proprie Carrefour. Pe 22 și 23 mai ai scutece Carrefour Baby diverse mărimi la 33,50 lei și hârtie copiator A4 500 de coli la 9,99 lei. În plus, până pe 31 mai, vino cu un aspirator vechi, cumpăr unul nou și primești o reducere de 30% sub formă de cupon de cumpărături. Carrefour, pentru o viață mai bună!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 Ioana Brustor, capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri, averse și descărcări electrice astăzi locale în regiunile sudestice, dar și în zonele montane și submontane. Maximele vor fi de la 17-19 grade pe litoral și vor ajunge la 27-28 grade în Oltenia. În capitală, Nor, mai ales în prima parte a zilei, când trecător vor fi ploi de scurtă durată și posibil descărcări electrice, maxima se va situa în jurul valorii de 23 de grade. Proiectul legii salarizării intră după amiază în dezbaterea plenului senatului, unde este așteptat și votul asupra documentului. Senatorii au adus modificări proiectului inițiat de PSD, majorând salariile aleșilor locali ai angajaților din Gărzile de Mediu, din Agenția Națională de Integritate, ANAF și din Educație. Plenul senatului este programat să înceapă după amiază la 4. O ascultăm pe Elena Tudor. Senatorii din Comisia de Muncă au votat majorarea cu 1450 de lei a indemnizațiilor tuturor primarilor și viceprimarilor de orașe, mai puțin pe cele ale primarului și viceprimarilor generalei capitalei și cele ale președinților și vicepreședinților de consilii județene. De asemenea, au fost majorate cu 15% începând cu 1 ianuarie 2018 și salariile angajaților din serviciile deconcentrate aflate în subordinea Ministerului Mediului, cu 10% cele ale personalului de specialitate al Consiliului Legislativ și cu 15 salariile angajaților Agenției Naționale de Integritate, care lucrează cu informații clasificate. Salarii mai mari vor avea și angajații ANAF. Amendamentul adoptat înseamnă o majorare cu aproape 3000 de lei pentru funcțiile de conducere și între 100 de lei și 1800 de lei pentru funcțiile de execuție. Aceste majorări au venit după o serie de proteste ale angajaților fiscului. O altă modificare se referă la sporul de 15% pentru persoanele cu handicap, care va fi acordat tuturor categoriilor. Tot în Comisia de Muncă din Senat s-a decis că un direct director general administrativ al unei universități va avea un salariu cuprins între 11.000 și aproape 14.500 de lei, la fel ca decanul, iar secretarul șef al universității va avea salariul cuprins între 10.000 de lei și aproape 12.500 de lei. După votul din Senat, proiectul va ajunge și în Camera Deputaților pentru votul final. Guvernul dorește intrarea în vigoare a proiectului la 1 iulie. Și tot la Parlament începe audierile în comisia care închetează alegerile prezidențiale din 2009. Scrutinul a fost câștigat atunci de Traian Băsescu, deși exit polurile de după închiderea urnelor îl dădeau victorios pe Mircea Joana. Primul chemat să răspundă întrebărilor aleșilor este Dan Andronic. El a vorbit despre întâlnirea de acasă de la Gabriel Oprea, la care au participat și șefa DNA Laura Laura Cudruțachovi și pe atunci procuror general, dar și fostul șef al SREI, George Maior. Se speculează că acea întâlnire ar fi influențat rezultatul final al alegerilor. Traian Băsescu și Mircea Joana, urma să fie și ei audiați în perioada următoare. Trebuie spus că parchetul general face propria anchetă în acest caz. Procurorii au suspiciuni de abuz în serviciu alături de falsificarea documentelor și evidențelor electorale. Manifestația se la Budapest în favoarea Uniunii Europene și împotriva premierului Victor Orban, o mulțime de aproape 3.000 de oameni s-a adunat pe malul Dunării. Reprezentanții unor organizații neguvernamentale au vorbit despre protecția presei libere, protecția ONG-urilor și protecția universității de în Europa Centrală, finanțată de miliardarul american de origine ungară George Soros. Andrei Paleu. Agenția France Press comentează că George Soros a devenit oa neagră pentru șeful guvernului ungar din cauza valorilor liberale pe care miliardarul le promovează prin organizațiile pe care le finanțează în Europa. Escortată de mașini de poliție, mulțimea a pornit în marș către sediul Parlamentului de la Budapesta. Din vehiculele protestatarilor se puteau auzi sloganuri la adresa regimului condus autoritar de Victor Orban. Democrație, libertate pentru Ungaria sau libertate pentru universități au scandat manifestanții. Săptămâna trecută, Parlamentul European European se pronunța în favoarea declanșării unei proceduri de sancționare a Ungariei prin retragerea dreptului de vot o premieră în spațiul comunitar, apreciind că situația actuală prezintă un risc clar de încălcare gravă a valorilor fundamentale ale Uniunii Europene. Un marș organizat ieri la Chișinău de către membrii ai comunității LGBT a fost oprit de poliție, autoritățile au vrut să evite astfel o confruntare cu participanți la o contramanifestație a preoților și credincioșilor ortodoxi, relatează presa din Republica Moldova. Președintele pro Igor Dodon, care a criticat marșul de duminică pe care l-a catalogat contrar valorilor tradiționale, a participat la altă contramanifestație în centrul capitalei Chișinău, intitulată Festivalul Familiei Tradiționale. 10 ambasadori din Republica Moldova,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 Până dimineața, Alexander Zverev l-a învins pe Novak Djokovic în finala turneului de la Roma. Tânărul german în vârstă de 20 de ani s-a impus cu 6-4-6-3 după doar o oră și 22 de minute și a cucerit cel mai important trofeu din carieră. Zverev mai are în palmares, 3 turnee câștigate. Djokovic a anunțat după meci că la Roland Garros va fi pregătit de fostul mare tenizman Andrew Agassi, cu care ar putea începe apoi o colaborare. UBT Cluj o conduce cu 2-0 pesteaua CSM Bank în finala naționale de baschet masculin. s-au impus cu 84 la 80 în al doilea meci pe care l-au găzduit. Vlad Moldoveanu a fost cel mai bun marcator cu 23 de puncte. UBT Cluj mai are nevoie de o singură victorie pentru a fi campioană. Seria se mută acum la București, unde meciurile 3 și 4 sunt programate vineri și duminică, iar un eventual decisiv ar avea loc săptămâna viitoare la Cluj. Luca Bastia, mulțumim pentru știrile din sport. Urmează Republica Fantastica România. Observ că Bucureștiul e un bun exemplu pentru celelalte orașe ale țării. După exemple, ce clar. Bucureștiul a rezolvat toate problemele da. cu un logo, da. avem logo la București. Așa se extinde. Înțeleg am liniștit. Da. Înțeleg că problema se, se extinde și în alt oraș. Da, dar alții iau logo mai scump. Europa e fermă. Ceași frecvență cu tine. la Europa FM, 11 minute, Luca se pregătește să dea de roată aniversară Europa da. FM și săptămâna asta dăm 100 de euro pe oră în fiecare oră. După ora 9 începem, dar tot după ora 9, prima 100 de euro putem să o înlocuim. Nu știu ce avem astăzi pe roată, dar o să vedem puțin mai încolo. Republica fantastica România, la Europa FM. Crește țara. Primăria Calație a lansat procedura de achiziționare a unui... Nou logo al orașului logo Va costa 113.000 de lei fără TVA Deci se duce în 140, așa Ceea ce înseamnă mai mult decât dublu Față de cât a dat primăria Capitalei Pentru un serviciu similar Relatează Digi24 Deci noi avem aici logo în București Sigur, după câteva rateuri avem un logo Dar la noi a costat 50.000 de lei la Galață se costă 113. No, e mai nișat, nu nu mai cerere și ofertă. Păi galați are și mai mulți bani. Nu mai știm cât a costat frunza aia, nu? Că și aia a fost scumpă. Frunz frunza aia, Elena acum. La încă mai plătim. Încă mai plătim. Dar, dar sper să plătească și autoarea. Bun, reveni la galați. Se depun oferte până pe 23 Până mâine, mâine. așa, dar dacă vă pricepeți la desenat, aveți idee cam care ar putea fi logo Galațiului. Dacă aveți vreun logo prin casă nefolosit, puteți să-l apriviți <laughs> la Galati. Ce efect ar trebui să aibă nou logo asupra privitorului? din caietul de sarcin, citez, să ofere publicului țintă o imagine atractivă, dar și corectă, asupra oportunităților oferite de municipiul Galați. Deci viața fără logo e pustiu. e pustiu. De asemenea, prin achiziționarea acestei noi identități vizuale, Primăria Gala spune că va realiza, citez, o aliniere la standardele europene în modul de a comunica unitar atât local, cât și la nivel național și internațional. Și eu zic că e bine, este de aplaudat, e foarte bine să ai standarde europene la comunicare. Ar fi bine să fie standarde europene și la nivelul de trai, zic eu modest. Deci, pentru... domnule, ce? Ți se pare că în Galați nivelul de trai e scăzut? Este, respectă... este un nivel aparte, pentru că în Galați furnizarea de apă caldă populației plătitoare de taxe a fost oprită pe termen nelimitat. Așa. În spui... acest oraș. 35.000 de, de apartamente sunt afectate de această măsură, luată la începutul lunii. Se estimează că ar fi vorba de peste 100.000 de, de oameni care se spală acum cu apă la oală, încălzită pe aragaz. Deci cam unul din trei locuitori, că vreo 300.000 de mii are galați. De oricum, părerea mea este că este o îmbunătățire față de situația nenorocită de acum 100 de ani, că pe atunci nu exista aragaz. Bun, vezi, deci observ progresul. Dar acum există, dar nu poți opri progresul vezi? în uh, Galația. Asta e, deci eu cred că un logo bun pentru Galația ar fi un clește de nas. <laughs> Asta îți oferă multe oportunități. Sau dacă am vrea să fie uh, cum să spun, un logo trebuie să fie și aspirațional, nu? Adică nu doar. <laughs> ar fi un, cum se cheamă la Obertainer, nu? Obertain. <laughs> să pună, domnule un Obertain stilizat, adică aspira noi acolo vrem să ajungem. Un apometru. Un apometru, un apometru foarte bun. Un foarte un apometru, bun un apometru, roșu. Un gigacaloriea caloria metru Și pe fundal podul. Da, uh -huh. da. Și -au... preila. Așa, așa. Un, ro un robinet tăiat. Un robinet. Nu, că la este pesimist. Un robinet trebuie să ai... Deci este ca în companie. Trebuie să ai o misiune și niște obiective. Și obiectivul trebuie să fie... Apă caldă în Galați. Da. Pentru următoarele 200 Atunci, de ani, un, cred că acest logo poate rezista. Un cap de duș. Un cap de duș. Bun, primăria mai dorește să cumpere, că asta e, nu, nu e suficient doar logo-ul ca să simtă standardele pe care vrea să le aplice primăria, mai sunt și alte achiziții și investiții. De exemplu, în luna mai, primăria uh, va cumpăra servicii de reparații învelitoare la pavilionul administrativ din Parcul Industrial. Eu nu știu dacă parcul industrial este acel parc industrial din Galas despre care am vorbit că nu face nimic și este o veșnică în gaură neagră de 10 ani încoace. Că dacă e ăla, atunci mi se pare că are logică. Adică, ce așa consumi milioane de euro cu parcul ăla industrial, de ce să nu mai arunci niște banii acolo? e bine să-l izoleze. Au izolat ei da. reactorul de la Cernobâl. Corect, să-l izoleze și... Bun, de asemenea, vor fi cumpărate de 20.000 de lei servicii de proiectare pentru amenajarea unui scoar și pentru amplasarea unei statui. Mi-e groază când mă gândesc ce statuie, dar să sperăm că va fi o statuie frumoasă. Primăria, mai aflăm, de la Digi24, a cumpărat deja servicii poștale, de la Poșta Română, de aproape 400.000 de lei pentru 8 luni până la finalul anului. Au de gând să trimită multe mail Nu, Da. Nu, probabil că de bani ăștia vor trimite câteva scrisori pentru că acolo la poștă promenea că stai mult la coadă. Da. Și nu 400 de de lei... Adică poți să cumperi de 400 de, de lei, dar nu poți să folosești 400 de, de lei, că pentru fiecare scrisoare trebuie să stai la coadă cam jumătate de oră, deci nu merge. De asemenea, s-au serv cump cumpărat servicii de organizare a evenimentului 1 mai de 77 de, asta a de fost... lei. Servicii de organizare a evenimentului Festivalul Scrumbiei, 2017, 110.000 lei și servicii de, citez, transmitere în emisiuni TV a ședințelor Consiliului Local Galați de 56.000 de lei. Fără TV. -a. Dar cum adică transmitere în emisiuni TV. Deci cum adică cumperi, adică au cumpărat publicitate? Emisie, da. Au cumpărat publicitate? Și, deci transmit la vreun TV local care cine știe al cui e. Asta e treaba. Ședințele Consiliului Vezi, bă, local. Vezi, că se poate trăi bine Gala. în Galați, <laughs> dacă, dacă ai afaceri. Dacă e televiziunea potrivită. În spectarea cu Vlad <laughs> Petreanu și George Zafiu la Europa Even. da. Crezi că au și ăștia acolo Galați 3? 1769 SMS cu tarif normal. Așteptăm mesajele voastre în care să scrieți deșteptarea, numele, orașul în care ne ascultați pentru a vă înscrie în bătălia sexelor. Vă trimitem la mare și în această dimineață la Mamaia 1769 scrieți deșteptarea, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și haideți în direct!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 Ca vinul bun cu paharul potrivit, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună.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 și 26 de minute. Turul României la Europa FM Da, din nou despre epidemia de rujiolă care se extinde și în alte județe ale țării. 30 de copii din județul Vaslui s-au îmbolnăvit de rujiolă în ultimul timp. Unii sunt în stare gravă, un bebeluș a murit. Părinții copiilor bolnavi vor să dea acum în judecată mamele care nu și-au vaccinat copiii împotriva rujiolei și care au intrat în contact cu cei sănătoși. Și uh, cred că ar trebui să dea în și statul român care nu oferă vaccin Părinții cer și Ministerului Sănătății să ia măsuri Sorin, bună dimineața Bună dimineața Autoritățile sanitare din județul Vaslui sunt în alertă Din cauza numărului tot mai mare de cazuri de Rugeola Aproape 15 au fost înregistrate numai în ultimele două săptămâni iar uh, numărul uh, copiilor uh, bolnavi este în creștere. Un bebeluș de 5 luni a decedat, iar un altul a fost uh, trimis în stare gravă în acest weekend uh, la un spital uh, din Iași. Cei mai revoltați sunt părinții copiilor sugari, cei care au câteva luni de viață, ei nu au vârsta necesară pentru a fi vaccinați și s-au îmbolnăvit după ce au intrat în contact cu unii copii mai mari, care, deși ar fi putut să fie vaccinați, acest lucru nu s-a întâmplat. Și asta din cauza părinților care au refuzat vaccinarea, de motiv că serul le-ar putea fi dăunători celor mici, dar și din cauza că unii părinți nu au găsit vaccinul nici în farmacii și nici în spitale. Mai multe mame au făcut apel pe rețelele de socializare la toate femeile ale căror prunci s-au îmbolnăvit de rușeolă să se unească și să deschidă o acțiune în instanță împotriva părinților care au copii nevaccinați și care refuză, evident, vaccinarea. De asemenea, oamenii vor să dea în judecată și Ministerul Sănătății pe motiv că în farmacii și spitale este criză de vaccinuri. De la începutul acestui an, în județ, au fost confirmate 27 de cazuri de rugeolă, dar există posibilitatea ca acest număr să se dubleze în următoarea perioadă. Da, mulțumesc foarte mult, Orin Saizu. Până nu o să intre cineva în pușcărie, chestia asta nu o să se rezolve.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 potrivește la conac pentru evenimente grandioase. Eu e Ce voi una muzica. Dance, Genesis, 8 și 37 de minute. Multă lume are senzația că asta cântă Genesis în general. Mm -hmm. A da, nu e chiar așa. Poate mai ascultăm Genesis în deșteptarea. Mulțumim cu mare drag, mult. cum să nu? Da. <laughs> mai, dai, mai am eu niște propuneri de la Genesis dacă vrei. Hai să vedem ce facem astăzi în bătălia sexelor, pentru că vă trimitem din nou la Mamaia, la Mare. Începem cu Viorica Oradea. Bună dimineața! Bună dimineața, Bună, Europasen! Din oradă, mamă, din oradă! Ce faci, verican? Am foarte mare moții! Da, de ce, Viorica? Merg Vier la muncă! Ah, da, no, muncă, de -asta. <laughs> Lunea și eu când vin la muncă lunea, am, am niște emoții ceva îngrijorător. Auzat Viorică, dacă Viorica câștigă, trebuie să i dăm vacanță mai prin septembrie, să i dăm timp să ajungă, să răcească. Noi imediat cum ajungi cu afionul direct, ah. adică n-ai nicio treabă. Bine, e la fix pică premiul și... ăsta dacă îl câștigă. Cine mai e? Răzvan din București, bună dimineața. Dimineața, dimineața, Răzvan să trezi, salut. Bun, Răzvan, cine vrea să ia Cine hai. vrea să înceapă? ea să zice. Să eu. Bine, Viorica okay. spune ne, Viorica spune ne, care era capitala Republicii Federale Germania înainte de reunificare? Capitala RFG. Uh, bon. bon. Bon, da, bună Trebuie uite cine ardelean nu știe cu marca germană și de unde venea marca germană, corect? Okay. <laughs> bon, James Bond. James Bond. Bun, domnul Răzvan. Da. Fii atent, e foarte simplu, trebuie numai să te concentrezi. În 1703 Țarul okay. Petru cel Mare a fondat noua capitală a Imperiului Țarist pe râul Neva, la Marea Baltică. Cum se numește acest oraș? Okay. E greu de... pe Google e complicat. Nu, oh, Sankt Petersburg. Petersburg. Sankt Petersburg. Saint -Petersburg. Okay. Da. Viorica? Da. Bau. Ce rege dac... A fost ucis într-o revoltă în același an cu Iulius Cezar, adică 44 înainte de Hristos. Cred că vorbista. E sigură sau eu ce fac aici? Da, sigură. Câți regi dați știi tu, în afară de Decebal? și... Domnul Răzvan. Trebuie să răspunzi neapărat. Cum îl chema pe marele preot Dac, sfătuitor al regelui Burebista, care a devenit de altfel Rege al Dacilor după moartea acestuia Te recunosc, nu știu Ești un, ești un rapper cât preot dac cunoști <laughs> Ești un, pre un rapper Ia zic e... Chelu. Da, nu știu De da, ce ne Mulțumim tare mult, trespat, mai bine, la brava revedere! Brava. Viorica, să româna! Da! Iați vacanță o lună! Wow! Viorica, să <rângătări> știi! Da, că nu ai... în septembrie, nu în septembrie, mai repede, sper! Mai repede, mai repede, ai câștigat un sejur de 3 nopți la Hotel Victoria, Mamaia, pentru două persoane, oferit de Europa FM și Paradis Vacanțe de Vis, agenția de turism în care îți oferă campania Vino cu avionul gratis la mare. Transportul gratuit cu avionul este valabil pentru pachetele de 7 nopți de cazare disponibile la mai multe hoteluri de 3 și 4 stele de pe litoral, așadar, poți să ajungi mai ușor la Mare, Viorica, da? Mulțumesc, mulțumesc frumoasă, felicitări acestor. Felicitările noastre să spui și prietenilor că ai câștigat astăzi, te-a băgat Vlad și printre Daci <laughs> și... Prin refegeu și peste tot. Da. Da, îți place. Îți place cu istoria. Dacă știți istorie... Mai, întrebările sunt foarte simple. E adevărat. Ce rege, nu știu ce, cezar? Cezar. Răspunsuri Dacă. sunt mai complicate. Ce să știm că Decebal a fost cu Traian, cine putea să fie cu Cezar? Decebal a fost cu Traian? Da, Decebal a avut o treabă. Se întâmplă din nou...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 sunau la Europa FM, 8 și 45 de minute, ascultați deșteptarea, am senzația că cineva așa văză puzzle-ul ăsta care se numește desfășurător la noi, Viorica din Oradea, a câștigat mm -hmm. mai devreme, rămânem în Oradea. Da, Țără e, sunt e scandal pe Someș, undeva la capătul județului, doi inspectori de la centrul din Oradea al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de Canaf, relatează satul mare online, au descins săptămâna trecută la ultimul bac funcțional din județul Satu Mare, care face legătura peste Someș, între uh, pom și localitățile din județul vecin Maramureș. Bun, ăsta este un bac, cum spune și publicația, e singurul bac de acolo, altundeva nu se poate trece. Singura cale de a traversa Someș. Da, bacul e folosit de țăranii ce trec râul să-și lucreze pământurile pe malul celălalt sau de nepoții din Baia Mare, care vin duminica să-și viziteze bunici. Așa. Bun, și au venit inspectorii, la inspecție. Ce-au observat? Că bătrânul care manevrează bacul peste Someș, pe bătrân îl cheamă Ioan Coț. Așa. Deci că domnul Coț nu are casă de marcat. Deci, Foarte bine au făcut. evaziune fiscală. Foarte bine. Bun, acum eu cred că nu avea nici bască. Sau <laughs> avea Basca, dar n-avea bon fiscal de la basca respectivă. Pe de altă parte, să nu ne înțelegeți greșit, da, trebuie, dacă încasează bani, trebuie să aibă casă de marcat, da, doamne, trebuie să-i fi libereze fiscalizat. bon fiscal, trebuie să fie fiscalizat. Nu-l scuzăm pe bătrânul Ioan Coț și nici pe nici firma care operează bacul ăsta. Deci, inspectorii au avut dreptate. Dar scena în sine, imaginați-vă, deci eu în bac trec cu căruța și dau câțiva bănuți acolo și ăștia au venit unde e casa de marcat. Ăla săracul, eu nu știu dacă el are curent cum, probabil că are un motor acolo, dar da. ideea de a avea casă de marcat, sigur, trebuie să aibă casă de marcat. asta e România profundă. Sunt de la cum nivelă, deci se poate. Și relatează reporterul, pentru că aici intrăm în zona uh, graiului ardelenesc. Zice, i-au și pușcat imediat o amendă de 6.000 de lei, atenționându-l că asta e valabilă numai dacă o plătește în termen de 24 de ore. În caz contrar, valoarea acesteia urmând să crească. 6.000 de lei? Da, deci de unde să ia bătrânul 6.000 de lei în 24 de ore? Cred că nu câștigă în 2 ani 6.000 de lei săracul de el. Inspectorii ANAF, drept urmare, pentru că au identificat evazionistul, s-au întors și vineri cu mașina cu girofar să le întrebe dacă a plătit amenda sau nu. Și s-a enervat bătrânul Ioan Coț. Așa. Și a chemat doi consăteni, fiecare cu cât un tractor A legat bacul cu tractoarele și a strigat no, ghiță, Sani, amusus la deal What? Și au pus bacul pe uscat Și zice, na, amu, treceți voi pe unde vreți și s-ar fi terminat aici dacă inspectorii Anaf nu s-ar fi nimerit să fie pe malul celălalt? Adică deci ei au erau rămas... pe malul greșit. Erau pe malul greșit, da, și l-au amendat pe domnul Coț și domnul Coț a zis, bine, gata, am oprit totul. Na. Și asta e, săracii l-au întrebat, bine, dar noi acum ce facem? Cum ajungem Cu înapoi acasă? Da. <laughs> și este o explicație citată de Satul Mare Online ce explicație le-a dat domnul Coț, dar este într-un ardelenesc pe care eu nu pot să-l reproducă. noi mitici nu putem să-l reproducem. Așa că l-a rugat pe prietenul nostru, Adi Hădean, să ne spună el cu grea artelenesc ce a zis bătrânul moș Ioan Coț, inspectorilor ANAF, când aceștia l-au întrebat I cum ajung acum înapoi acasă, fiind pe malul greșit. Vegeți, drumeagul la pântufișuri? No. Dacă mi-are stăt drept pe ăla, ajungeți până la Seini, care e pe malul celălalt. Ghinion. No, dar mai e o speranță, totuși. Ăștia au promis că o să facă acolo un pod. Și că e gata și proiectul și studiul de fezabilitate. O, ce dracu! O, ce dracu! Până ajungeți voi acolo, e posibil să fie gata și podul. Drum bun, no! Deci ce a lăsat și da, s-ar zis... putea să construiască un pod undeva mai încolo. Da, mulțumim, Adi! No, no! Auzi, Adi, când l-ai pus să facă asta, Ați avea am și musat. bască sau nu? <laughs> Aniversare în câteva minute la Europa FM Începem cu ora nouă dăm 100 de euro pe oră în fiecare oră. Rămâneți cu noi știrile Europa FM chiar acum!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 Oricine se poate bucura de prețurile mici din Carrefour, dar popeștii pe cu banii rămași pun de o parte pentru viitor. Câte familii, atâtea obiceiuri de a economisi. Bucurate de fiecare! Alege și tu produse marcă proprie Carrefour. Pe 22 și 23 mai ai scutăce Carrefour Baby diverse mărimi la 33,50 lei și hârtie copiator A4, 500 de coli la 9,99 lei. În plus, până pe 31 mai, vino cu un aspirator vechi, cumpără unul nou și primești o reducere de 30% sub formă de...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 Mai multe detalii pe www.raifeisen.ro și în agențiile noastre. Raifeisen Bank. De 20 de ani împreună. Hey. Să-ți dau un pont. Inspirația în bucătărie vine cu fiecare ingredient nou. Dacă vrei să-i surprinzi pe cei dragi cu o mâncare asiatică, pregătește ușor o supă de ciuperci shiitake, ghimbir și ceapă verde, pe care o poți folosi și ca bază pentru risoto. Pentru idei proaspete în fiecare zi, la Lidl ai ciuperci shiitake, 3,69 lei caserola de 100 de grame. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 Corporabil electric cu display și grill, plus prita pe gaz din inox, cuarzător ochi și grilaj din fontă, este 1099 de lei. Flango!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 La Cluj-Napoca, primăria a investit zeci de mii de euro în două chioșcuri multifuncționale. Acestea sunt amplasate în piața Unirii și au costat aproape 35 de mii de euro o bucată. Claudia Rumitan, Trazvide. Bun găsit! Lucrările de pe latura vestic a pieței Unirii au fost finalizate în urmă cu două zile și au costat peste 1,5 milioane de lei. Primăria avea în plan să amplaseze aici două chioșcuri multifuncționale pentru vânzarea de flori, dar și standuri de ziare. Inițial, costul urma să fie de 55.000 de euro pentru un asemenea chioșc și stand. Suma foarte mare a provocat nemulțumirea socialdemocraților clujeni, care au cerut primarul Emil Boc să explice ce au special cele două chioșcuri. Reprezentanții municipalității au precizat însă că în cele din urmă s-a renunțat la standul de ziare, care ar fi costat peste 11.000 de euro și au fost achiziționate și montate doar cele două chioșcuri la prețul de 29.000 de euro plus TVA, adică un total de circa 35.000 de euro pentru fiecare chioșc. Vame și bulgare au confiscat peste 400 de kilograme de heroină în punctul de frontieră Vidin-Calafat, drogurile a căror valoare de pe Piața Neagră depășește 32 de milioane de euro. Au fost descoperite într-un camion care urma să intre în România și avea ca destinație finală Olanda. Niciun răspuns de la ANAF pentru patronii magazinelor mici, care au făcut un apel către șeful fiscului să le permită vânzarea de țigări neconforme și după data de 20 mai. În weekend au intrat în vigoare noile reguli privind aspectul pachetelor de țigări. Acestea trebuie să aibă imagini color mai mari, care prezintă riscurile asociate fumatului. Iar ambalajele trebuie să cuprindă pe părțile laterale, avertismentul general, fumatul ucide. Și mesajul, fumul de tutun, conține peste 70 de substanțe care cauzează cancer. Valentin Chisoceanu. Patronii de magazine mici au trimis o scrisoare șefului fiscului Bogdan Stan în care îi cer să ia o decizie care să le permită să vândă și după data de 20 mai pachetele de țigări fabricate conform legislației vechi. Micii comercianți speră să-i puizeze astfel stocurile, în caz contrar, spun ei, ar înregistra pierderi prea mari. Potrivit legii, după 20 mai se vând doar pachetele de țigări care au avertismentele de sănătate combinate cu imagini pe o suprafață de 65% din acestea. Asociația Națională a Comer Mercianților mici și mijlocii afirmă că România a transpus mai târziu în legislație directiva europeană privind tutunul. Din această cauză, stocurile nu au fost epuizate la timp. Arhiva SIPA opată pe obrazul justiției române, astfel vorbește Ministrul Justiției despre acest subiect controversat, foarte dezbătut în ultima perioadă în spațiul public. Primul pas în procesul de desecretizare acesteia va fi publicarea numelor celor care au vizitat arhiva fostului serviciu secret al Ministerului Justiției, susține Tudorel Toader. O ascultăm pe Elena Tudor. Placoați sau neplăcut. Adevărul trebuie să fie scos la suprafață. Primul pas voi publica numele celor care au vizitat arhiva, eventual și numărul vizitelor efectuate. A scris Tudor el Toader pe pagina sa de Facebook. Ministrul Justiției a declarat vineri la Iași că arhiva SIPA sigur va fi desecretizată. Tudor el Toader a precizat că prin funcția pe care o are, el poate desecretiza ceea ce este secret de serviciu. Ce este de competență executivului poate fi desecretizat prin hotărâre de guvern. Dacă vor fi acolo și secrete de stat, vor putea fi desecretizate numai la nivel de ce a precizat ministrul justiției. Potrivit unor relatări recente de presă, o parte arhive ar fi fost sustrasă sau copiată, cu scopul presupus de a-i șantaja pe unii magistrați. De astăzi și până vineri au loc înscrierile pentru sesiunea din vara a examenului de bacalaureat. Prima probă româna oral va avea loc pe 6 și 7 iunie. Pe de altă parte, părinții copiilor care nu au mai fost până acum la grădiniță îi pot înscrie începând de astăzi. În ultimele săptămâni s-a făcut reînscrierea celor care au mai frecventat cursurile unităților preșcolare. Știrile se opresc aici deocamdată, ne reauzim cu alte informații peste o oră. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Juventus Torino a cucerit pentru a șasea oară consecutiv titlul în Italia și a stabilit astfel un nou record în Il Calcio. În venultima etapă, echipa pregătită de Massimiliano Allegri a învins-o cu 3-0 pe Crotone și are 4 puncte avans față de următoarea clasată, Roma. Juventus a câștigat săptămâna trecută și Cupa Italiei, iar pe 3 iunie va juca finala Ligii Campionilor cu Real Madrid, care a triumfat aseară în Spania, în ultima etapă din Primera Division. Cristiano Ronaldo și compania aveau nevoie de o remiză în deplasare la Malaga unde s-au impus însă cu 2-0 după ce portughezul a deschis scorul încă din minutul 2. Între timp FC Barcelona a învins-o cu 4-2 pe Bar, după ce în minutul 63 era condusă cu 2-0 pe Cam Nou. Real Madrid nu mai câștigase campionatul din 2012. Echipa de handbal masculin Potaisa Turda a pierdut prima manșă a finalei Challenge Cup 28-37 în deplasare la Sporting Lisabona. Formația portugheză a mai câștigat competiția în 2010, în timp ce Potaisa este la doar a doua experiență continentală. Meciul de retur se va juca sâmbătă la Cluj. Luca Pastia, știri din sport, mulțumim! Să dăm de roata aniversară! Europa FM pe aceeași frecvență cu tine. Continuăm nebunia sutelor de euro în fiecare oră și săptămâna asta. Dăm de, roat, dăm de roat aniversară și dacă nimerim data ta de naștere poți câștiga 100 de euro pe loc. Trimiți SMS la 1769 în care scrie Europa FM numele tău, ziua, data, anul și prin tragere la sorți poate că iei banii. Doar în deșteptarea însă poți să schimbi premiul. Așa, trage că... o roată, de aici. Eu? Da, trage o rată. Dat... Nu, nu văd ui. ce. 1 2 3 4 5 6 7 8 variante de Nu mai aproape. Ia, Ia. asta. Poți să citești pe ea? Citește ce e pe ea. Smart TV. Asta putem să dăm Așa, și set grătar. a, ah, un set grătar. Vacanță la mare. Așa. Mașină de spălat. Wow! Un kil de ciocolată. Ah! Wow. Apple Apple Watch. Wow! Se putea dacă ai -am vrea pus să o mână să nu da. fie Apple Watch. Așa și atât. Și Smart TV. Am reușit mai nou la set grătar. De Te rog frumos. Da. Hai wow, să ne ajutăm și Luca, să vedem dăm de roată. Hai Luca. Tare, tare, tare, tare, tare, tare, tare, tare, să tare, tare. Nu... Ziua de astăzi este 30. Și luna... 30 noiembrie. Există 30 noiembrie? Există 30 Sigur noiembrie. Există 30 noiembrie. <laughs> Sigur există 30 noiembrie. Sigur există 30 noiembrie. Da. Da, da. Felicitări. Bravo Celor născuți pe 30 dacă noiembrie Dacă sunteți născuți pe 30 noiembrie Trimiteți acum SMS cu tarif normal La 1769 Scrieți Europa FM Numele vostru 30 noiembrie Sau 30 a 11 -a, Anul în care v-ați născut Și poate câștigați 100 de euro dacă, dacă nu, nu dacă nu, nu Evident. Ștefan Bănică, am să o aștept mereu, ascultăm De ce? Pentru că Ștefan a fost invitatul Andrei Esca La radio, da, că a fost mai devreme o transmisie de la Cluj Și atunci și Andreea Iesca este Iesca Lumea zice că e frumoasă și că e fată de casă Dar e mult prea mândră în felul ei Are o... Dacă plângeai un dezastru, denege la ei. Aș vrea să-i spun că eu am să te. Mergem cu anii braț la braț. Chiar dacă nu. Să o mereu. Și mi-este tare, tare dor Când păşește ca fulgul un zbor. Buzele arde dorință, știu că nu e cu putință. Inima să bată mai ușor. Aș vrea să-i spun că eu am să mereu. Mergând cu ani, brați, la braț. Chiar dacă-mi va fi greu, am să o aștept mereu Și-mi este tare, tare tar, dor de ea Când iubești numai o dată, ți se pare viața toată scurtă De-ar fi, Doamne, după mine, aș eu o ar în Îngerim îngerim, stau mărturie că iubesc fără să cer nimic De m-aș naște încă o dată Aș alege aceeași fată Doar să o văd mă face fericit Aș vrea să-i spun că eu Am să o aștept mereu Mergând cu altă Dacă-mi da, fii greu, am să o aștept mereu. Și mi este tare, tare dor de ea. Cine-mi este tare, tare dor de ea. Cine-mi este tare, tare dor de Dacă vă era dor de Ștefan Bănică, e bine, sănătos, a fost weekendul acesta la radio cu Andreea Esca, la Europa FM, fiți atenți. Ștefan Bănică, după o idee de Nicu Constantin, de profesie om, tată a doi copii, meseria adiacente actoria, cântatul, televiziunea... Auzi, dar cum trebuie să fie o fată ca să-ți placă ție? Asta e o întrebare bună. Trebuia să ai ceva în comun, știi? Mm. Sigur că la vârsta aia te interesează ceea ce tu n-ai, forme, chestii, e da. evident. De știi? eu cred că și la alte vârste. adică. Da, dar atunci am mod special, A, nu da. da. Dar ce faci când n-ai nimic de comunicat, nu schimbi da. două cuvinte. Adică să nu crezi că mă interesa Pleșu și Liceanu care da, să-l întrebăm dacă a văzut filmul lui dar <gântări> e, ca, e ca și când bă, bă, tot timpul m-am întrebat de chestia asta. Cum este cheme Esca? Eu mă gândeam la, la, la, la taică meu care juca în Escu. Înțelegi? Deci Escu pentru mine e o piesă. E ca și când a spune Tudor Mușatesca sau Mihai Eminesca. Înțelegi? Pe prima aia tot chestii de genul ăsta mă preocupau deci n-am evoluat foarte tare. Și atunci era greu să avem o conversație cu o fată, pentru că tu Bai, tot felul de poante de astea de, scoase, de, de, de șantier, aș spune, de șantier Înțelegi? și mă, ele vreau mă... să le spui că sunt frumoase deci cea mai, cea mai nasoală chestie a fost m-am dus cu o fată, nu mai dau nume da. acum o că, bă, fată. cu o fată, pe care o plăceam foarte mult de am fost la un film romantic cu Laurence Olivier cu mm. Diane Lane, mm. pe care mm. o iubeam mm. la vârsta aia, fiind de generație cu noi Diane da, Lane, da. superbă și m-am dus la Floreasca, la cinema cel mai tare lucru era să poți ține de mână pe fată. Ce pupici! Ce... Bună, o de mână. Și o țineam de mână și mă uitam gale și în momentul ăla am mâna în buzunar, uitasem că o zi înainte fusesem pe Dinamo și luasem semințe de la tanti Maricica oh, și oh, din obișnuință ai în băgat ce... în și s-a auzit așa I love you! Poate o să înțelegi, Vai. după care mi-am dat seama ce am făcut. Și n-am mai ieșit cu tine, nu? E evident! E, e, e normal. Fișa <laughs> de rezistență de acum un an se numește Jake și femeile lui. E un spectacol la Teatrul Metropolis unde nu ieși din scenă două ore jumătate. Cred că te întâlnești odată în viață, vorba Iulianii Tudor, cu, cu genul ăsta de personaj care este atât de aproape de mine. Este vorba de, de un bărbat la 50 ceva de ani care își evaluează viața. De fapt, sunt eu și șapte femei. Și este vorba despre... despre... <gânt> nu, nu vreau să intru în acesta, mă, Trebuie să Da, cum ești acest tu și spectacol. șapte femei și e foarte aproape nu, de nu, tine, femeile, chiar nu vreau să discut despre asta, scuza importante mă. din viața păi, mea. Ștefan bănică a fost la radio cu Andreesca, dacă vreți să ascultați sau să reascultați emisiunea sau să revedeți emisiunea audio și video, găsiți toate detaliile pe europafm.ro. Rispectarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. România în direct, cu voi segurali Nu poate nimeni să facă o glădire de 19 etaje nici la New York mai fără marge, ca primăria să știe acest lucru Am impresia că media este împărțită și noi nu știm ce să mai credem Există o hotărâre judecătorească definitivă? Există Trebuie aplicată legea, hotărârea judecătorească și mergem înainte România în direct, de luni până joi la 1 și spert sfert, la Europa FM Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro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 Și stau rău cu energia Vine dar la weekend, mă gândesc Sâmbătă, n-apuc să fac tot ce doresc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 Clips of the heart. Toată la Clips of the Heart, Bonnie Tyler, am ascultat la Europa FM, 9 și 24 de minute, peste doar câteva minute vă propun o piesă care astăzi împlinește 20 de ani. Nu vă spun acum despre ce e vorba, că avem puțină treabă. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Avem de dat 100 de euro... Sau un premiu special Andrei din București este cu noi Bună dimineața Andrei, Salut, Andrei. Bună, dimineața. Bună dimineața domnilor An Andrei a prins revoluția S-a născut pe 30 Noi, noi 1989 oh, ce tare. Deci cumva a prins și el uh, Revoluția domne, Andrei, Și cum era okay. el comunism, comunism Destul de rău cred da. destul de bine da. A prins primul Crăciun Cu multe art artificii în București Probabil ca așa l interpreta Andrei Să știi că ai câștigat 100 de euro La roata aniversară, da. felicitări Super, vă mulțumesc mult de tot Ce faci cu banii? În sensul că ei să-i cheltui sau îi uh, schimbi? Trebuie că... să faci cinste la colegi Trebuie să faci cinste la colegi Dar să știi da, că poți să, schimbi, poți să schimbi 100 de euro Poți să câștigi un Apple Watch Un Smart TV Poți să câștigi un set de grătar O vacanță la mare O mașină de spălat Sau un kilogram de ciocolată Hmm? Este foarte tentant, dar hmm. prefer să rămân la asta de euro de Bă, data asta. Nu cred. Ți-e frică, da. ți frică, mă? Păi vă dați seama că trebuie să... altfel trebuie să împalti mașina de spălat cu colegii? <laughs> păi da, dar nu colegii s-au născut pe 30 noiembrie. Așa, așa e, dar o să rămân la 100 de euro. Nu ești însurat, nu? Uh, ba da. Ești însurat? Păi și acasă Am ce explicații o să... să că Acasă ce explicații dai? Putei să iei un televizor de la mare și deștept? <laughs> да, корректно. Mm -hmm. Да. да sau să iei un Cred, Apple că, Watch. cred că să ia preveră banii. bine. Deci, de fapt, așa stau lucrurile. Știi, ne-a zis da? să facă cinste la colegi, dar banii se duc acasă. Da, da. Bine, bine, deci nu vrei să schimbi banii, Andrei, nu? Nu, nu, nu. Bine, nu nimic. Rămânem aici atunci. Avem 100 de da. euro pe bani pe care îi dăm în fiecare oră, ceas de ceas, la Europa FM de dimineață până seara. Andrei, felicitări încă o dată! Vă mulțumesc mult! Salutați colegii, salutați copiii, soția, rămânem aici și dăm pieța e aia. aia uh, nu e aici cu noi, de ce? Mai, mai ești cu noi? Da, da. Hai să dăm de roată să vedem ce-ai pierdut. Hai, bravo, da. Hai să încercăm să vedem. Hai. Hai, ia, să vedem. Hai Luca. Păi stai, nu că iar o dai pe mine. Cine e a domnule, că, doar, că dau că eu? Gata. Cine e fi vrut tu să dea? Da. Stai. Domnul Vlad. Domnul Vlad, da, domnul Vlad. De ia, fii atent aici. Ia. Ești pe Facebook? Nu ești pe Facebook Să-mi vezi mâna Pe Facebook m-am uh, grăbit no, no. eu și am oprit transmisiunea O mânuță asta Hai Vlad, dă acum de vârte. Mamă, ce forță Se învârte, se învârte, se învârte se se Și ar fi picat <laughs> Un kilogram de ciocolată <laughs> Ai fost băiat deși <laughs> Am bine, da. Bravo, Bravo, bravo Felicitare Andrei 0 cu Ovidiu Ioanițoia. Astăzi, de la ora 21, George Hagi vine la Tribuna 0, la Europa FM. Alege să fii parte din joc.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 one time Dion, 9 și 36 de minute Habar n-aveți că piesa asta s-a lansat Pe 22 mai 1997 Ha, ce Am tare! Am 20 de ani, este incredibil, nu vine să cred La mulți ani, piesa Selinei Da, și vorbeam cu Domnul Dinu mai devreme vreme că a fost, zice uh, Ciprian, aleasă cea mai de dragoste melodie de dragoste. a tuturor timpurilor. Uh -huh. Ciprian... Nu știm cine a făcut clasamentul, cred că l-a făcut el. Dacă nici Ciprian nu se pricepe. Deci cea mai de dragoste melodie, de dragoste împlinește azi 20 de ani. Da. Toată lumea o știe ca pe piesa din Titanic. Aha. Înțelegi, da. toată lumea a văzut filmul sau a ascultat piesa da, și știe despre ce vorbim. Diferite vorba. filme au lansat piese celebre. Da. Și apropo de piese celebre din filme, mm. mai știți asta? Asta e alta. Cât de tare și dansam asta. Băi, Prin, da sigur că, dar, ce te -o zi, că da, da, da deja pe la blues, să de tip Se făcea da, liniște în bloc. În sufragerie se dădeau mobilele, de o parte și în mijloc se făcea ringul de dans de 4 metri pătrați, era ngesuală, dar se dansa pe Peaks. <laughs> ce vrei, mă, pe bune. Eu știu de primă. doamna cu butucul, urmăream serialul ăsta și o urmăream peste tot. A fost un un serial revoluționar, în 92 cam așa a fost. Da, nu? la începutul anilor 90 era într-adevăr. Mamă, Am țin minte că a, a rupt cutumele, no, un fenomen, știi? absolut. Da, uh -huh. era un serial pentru Philip St. David, așa, ca idee. Adică David Lynch face filme mai... Kinky, pentru cei care n-au văzut serialul ăsta. Nu contează, dumne, ne uitam să, să înțelegem. Că, da, era pe TVR și se uitau toată lumea atunci, că n-aveai la acest să la altceva. Mm -hmm. Și toată lumea se uitau la televizor în minte și așteptau la filmul ăsta să se întâmple ceva. Da, exact. Ca la tuca Show, dar nu era încă tuca și atunci, dacă fi Tuka, se uitau lumea la Twin Peaks. Băi, dacă n-ați văzut serialul, puteți să vedeți primele două serii pe HBO GO. Seria? Da. S-a reluat. Dar dacă aveți HBO GO, dacă nu puteți să vă achiziționați, găsiți Eu serialul, am, da. varianta originală acolo. Aha. Și măcheria e că în seara asta revine Twin Peaks. E o serie nouă, făcută tot de David Lynch da, cu mă, majoritatea Games, actorilor da. din perioada Da, Red da, Pink da. Asta da. mi se pare foarte da, tare. face da continuare. Sunt din 91. Mamă, și-au păstrat cu atâția ani? <laughs> 25 <laughs> de ani au trecut de la varianta originală până Ia. acum când se... Uh, 92, a? ai zis bine Și a o pe Laura Palmer Asta wow. era Și ai aflat? Păi nu sper acum <gri> Cu seria asta nouă da. Premiera e în exclusivitate la HBO în seara asta Și pe HBO GO După ora 22 Puteți să vedeți filmul Va fi o serie limitată, înțeleg, de vreo 18, 18 părți Cu durata de o oră Dar dacă vreți să vedeți mai mult Găsiți primele patru părți pe HBO GO Foarte tare Bă, atenție cu copiii, nu știu cum o fi, da pe mine Eu aveam 12 ani când s-a difuzat prima oară Și au fost două episoade care m-au făcut să nu dorm vreo trei nopți la cu Piticu dansând Așa Tu ești și mai emotiv așa Ce avea cu dansă? Și ăla cu Bob Bob Bob mai dansează mine. cu mine Era unul A, gata, gata, gata, ceva. gata, gata, gata, gata, gata, gata. m-am adus aminte Băi, nu știu, trebuie să facem cu să vedem premiera noului sezon uh, cu Luca în seara asta. Are două ore, episodul din seara asta are două ore. Pe trecere. <laughs> dacă, dacă nu sunt meciuri, să vedem Twin Peaks, Ce Asta sunt. facem în seara asta. Ne uităm la HBO pentru noul uh, Twin Peaks. 9 și 40 de minute, sau dansăm. Uite, sau dansăm, că avem e și ne simțim bine. Don't be so shy la Europa FM. Bună dimineața!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 Race so much faster I jump myself in your holy water and both my eyes just got so much brighter and the soul got oh he's yeah, so much closer In the dark I see your smile do you feel my heat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 cu textul vacanță, numele tău și răspunsul la întrebarea către ce destinație de vis te îndrepta dacă ai câștiga a Musli Vitalis și de ce ai șansa să câștigi acum o primă de vacanță de 100 de euro. Rămânem în București, nu știu de ce, foarte mulți în dimineața asta în direct. Carla Pătrulescu este cu noi. Bună dimineața! Așa. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună, Carla! Carla, ne-ai scris că merge, ai alege Barcelona. Da, pentru, pentru că este un oraș superb. Am fost 5 zile, dar nu mi-au ajuns. Nu t-au ajuns, da? Nu. poți să mai iei 5 zile, da, da, zile. Da, da, da. Păi a fost și eu. Da? Da. Te retragi acolo să mești cu rulota. Ai da, ai zis aici că Barcelona are are și ieșire la mare, ai pune rulota. Mare, rulota pe apă, că eu și plutește. Și no, da, pe malul apei poți să o pui. Pe plajă poți să o pui. Da, pe plajă, da, să -o, da. da, o pui zaf. Păi, ia pune tu rulota pe plajă. De ce, mă? în câte minute ești arestat? Păi nu ești arestat, că sunt campinguri speciale care includ și plajă. Așa. La Barcelona, Bine, tati. nu la noi Bine, Carla, felicitări Felicitări, Bine, tu ai câștigat Uite, avem un sfat pentru cei care ne ascultă Trimite și tu prin SMS la 1769 Număr cu tarif normal, cuvântul vacanță Dar oricând asta Urma de numele tău și răspunsul la întrebarea Către ce destinație de viste te îndreptat Dacă ai câștiga rolota musli vitalii și de ce Și mâine dimineață în deșteptarea Poți câștiga chiar tu prima de vacanță de 100 de euro Cu care să începi să-ți planifici aventura Acestei veri Sunt la 9 și 45 de minute Carla, încă o dată, felicitări! Mulțumesc mult, mulțumesc! Dacă, dacă a fost ce Carla cu noi, ce-am putea asculta acum? Carla Streams! Carla Streams, domnule! Nu? Da! Despre tine e vorba, Carla, în piesele astea? <laughs> nu chiar! Nu te-ai gândit, nu? Nu! Hai să ascultăm sub pielea mea, în deșteptarea! Bună dimineața! M-ai mințit cu vorbe, Mi-ai aflat secret. Și ca un hoț a intrat Sube la mea Știi, de vreme fetele Fetele cu aghetele Nu mai pot da, da. Sube la mea Și știi Eu te rog Să mă faci prostit Eu nu-s prost Dar mă tem cumva De tine, de mine, de noi Pentru că tu ești Who be in the world heroin whoop heroin whoop heroin in the cu vorbele ce folos au armele. Când este peripit Doar cadrul cu ochii tăi Fursta până la genunchi Și mâineci nu și s scund, Ce dragoste ai vrea Dar mărul e mușcat Și între noi e doar ea O rupeai, te rupeai, te rupeai, Tu, supelea mea O, eroină o, o eroină o, mm Iubirea ta nu ține, nu no ține cont de ei, pe care le-a rănit, dar atât Noi și 48 de minute, Carlos Dreams am avut la Europa FM. Ne-ați ascultat în mașini, sperăm fără cei mici, care sunt acum la școală. <laughs> Dar nu ne aud că, ca să nu le dăm idei. Da, vorbeam de șmecheria, cu ghilimelele de rigoare, șmecheria copiilor. De inocența lor în încercarea de a șmecheri părinții. Zaf și Luca au experiențe în privința asta. Eu am găsit una pe net, super funny. O să punem și poza bilețelului pe pagina noastră de Facebook să vedeți despre ce vorbim. Deci e vorba de un puști din Statele Unite, cred, care este în clasa 1 și s-a gândit cum să facă el să-și convingă părinții Așa. că trebuie să-l lase mai mult să se joace pe calculator. Trept pentru care, pentru că învățase deja să scrie, a trimis un bilețel părinților ca și cum ar fi fost scris de directoarea Din școlii. Din școlii. Da, cu un scris de copil de șapte ani. Vă seama de de bine să vedeți da. scrisoarea și pe Facebook. mesajul este următorul. Dragi părinți. Nathan, că adică Nathan îl el... cheamă, s-a descurcat foarte bine la toate materiile, exceptând ora de jocuri video. Dacă nu va sta treaz până târziu noapte pentru a se juca pe calculator, el va fi exmatriculat. Trebuie să începe să-l lăsa să stea treaz până noaptea târziu, chiar din această seară. El se poate juca pe computer, Wii, iPod, pe telefon și orice alt dispozitiv electronic semnat, de la școală. <laughs> da. Da. Da. Și, mă rog, părinții s-au amuzat, au publicat pe pagina lor de Facebook bilețelul și uh, au râs de asta. bun sigur, că dacă era de la școală, cred că ei cereau și niște bani pentru un manual alternativ <laughs> în România de jocuri video, cred. Da, doar unul anume, uh -huh. pe care putea să le de la un anumit profesor și așa mai departe. <laughs> salutăm pe Nathan, oriunde ar fi el. Bravo, Smart guy! pain Girl, I'm leaving you tomorrow Seems to me, girl, you know I've done all I can You see a big stole on the borough de minute, fiecare piesă are o poveste, fiecare piesă pe care o ascultați la Europa FM sunt convins că are o poveste. Uite, și piesa asta are o poveste. Asta e se... pe 26 știu ce e asta. mai în 2000. A, da. Acum vreo 17 ani a fost prima piesă difuzată de Europa FM și de atunci am trăit tot soiul de momente. Avem un miliard de amintiri de aici, din radio și sunt convins că și cei care ne ascult au amintiri legate de Europa FM. Uh -huh. Luca, tu n-ai nicio amintire? Înainte să ajung la Europa FM nu. Că după ne-am făcut <laughs> noi amintiri Ne-am făcut noi amintiri Cu duimul Glumesc, eram la, la un alt post de radio Și mi-amintesc de muzică Era da. cea mai bună muzică din 80 până azi Și rămâne, îmi rămâne să <laughs> în cap. Treaba asta Sloganul ăsta, da, cu cea mai bună muzică din 80 până azi Și chiar era cea mai bună muzică din 80 până atunci da, Apropo de, de sloganuri Da, pe mine m ce ne-au atunci când, Gnau? Da, când Europa FM a primit licență, m-a scos din sărit Geneau că nu a oferit licență pe aceeași frecvență în toată țara. Sigur că am înțeles de ce, dar eu aveam o mașină, o de mașină în perioada respectivă și nu, adică radio nu sărea automat. De și dacă mergeam de prin țară se întâmpla, Ascultam Europa FM în mașină Prin țară, așa cum se ascultă și acum De fapt, că e acoperire foarte bună Frate, Și mă scotam în sărite că Din, din județ în altul se schimba frecvența Și trebuia să ascult Dar pe ce frecvență trebuie să mutăm acum? Da. Nu că ne ascultai pe noi Și îți spuneam noi pe ce avantajul, Da. Să da așa așa este, așa se spunea atunci Dar avantajul era Că aveam o radio digital deci, nu cu scală de aia mecanică. Mașina era suficient de nouă ca să existe o radio digital în sensul că avea, puteai să reglezi frecvența din jumătate în jumătate de hertz. Da. Și puteam să dau de butonel până pe 80 și nu știu ce, nu știu cât, cât era frecvența ajutorului. Nu-mi fac amintiri, Ia uite, domnule, da, cum să nu? Eram tari încă de la vremeaia. Dacă aveți vreo amintiri legată de Europa FM, habarnăm. Ceva frumos în principiu. Vă invităm pe Europa să ne povestiți și nouă, iar pe 26 mai, adică vineri, nu mai târziu de vineri, când. E ziua noastră și împlinim 17 ani. O să vorbim doar despre asta toată ziua. Mulțumim pentru că ne-ați ascultat și astăzi. Vine Ciprian Dinu. Uh -huh. el 100 de euro chiar după știri. Ora da. următoare. Toate bune. În câteva Ceau. minute. Noi ce gătim azi? La întrebarea asta, Adi Hădean are întotdeauna răspunsul de bun gust.